Lehet, hogy most kivételesen le fogok én is ülni, mert látom, meddig bírom az állást. Ja. Mondtam, nem. Szeretek mozogni. Ja. Megjünk tovább a Márk evangéliumában. Múltkor nagyon érdekes példát mutatott Zsolti. Ugye a négyézen embernek a megvendégelése. És előtte, ahogy így utalt rá a korábbi tanítására, akik esetleg ezt hallottátok, hogy, hogy akkor pedig egy asszonyról szól a történet, akit szintén meggyógyít Jézus, de ott is egy morzsáról esik szó, és a, ilyen formában a kenyerről esik szó. És egy érdekes történet ez, a, hogy előtte pedig próbáltam azt feszegetni valahogy így az evangéliumok alapján, hogy Tönképpen kicsoda Jézus, hogy mit jelent Jézus személye magában az evangéliumban, a világtörténelmben, mit jelent számodra, számomra Jézus személye. És így, mint a kenyéren keresztül, összekapcsolódik, nem akarok nagyon elébe menni, ugye a János evangéliumában van egy hely, ahol Jézus magáról mondja azt, hogy én vagyok a kenyér, amit meg kell enni. Tehát egy olyan személyes kapcsolatot jelent Istennel, egy olyan személyes közösséget, jelent Istennel, ami, ami nem azt jelenti, hogy jó, tudok róla, és csak úgy, oké, okay, érdekel, meg foglalkozok valahol vele, hanem személyes, testi, olyan értelembe véve testi kapcsolatom, olyan testközeli kapcsolatom van Istennel, és, és belőle élek, és benne, és belőle élek. Úgyhogy tovább megyünk most. Egy olyan fejezet következik, vagy néhány olyan vers legalábbis, amikor, amikor Újból bizonyos konfrontációk következnek. Először a farizeusokkal, majd a tanítványok is meggyúlik a baj, úgymond Jézusnak. De az ugye nagyon kijött az eddigi fejezetekből is, hogy a farizeusok vadáztak Jézusra, mert valamilyen érdekeiket sértette mindaz a tanítás, amit Jézus szájából hallottak, Másik konfliktus forrás meg a tanítványok, akik ott voltak Jézussal, de hihetetlen, hogy most így a mai szemmel, meg így a, a, ismerve az bibliai történeteket, meg, meg Isten szent lelkével talán egy ilyen bugyutáságnak tűnik, de talán jó példa számunkra, hogy milyen sötétségbe kerülhetünk mi magunk is. Ja, kezdjük egy imádsággal ezt a mai órát. Jézus, köszönjük neked azt, hogy, hogy te ma is akarsz valamit üzenni nekünk, Uram, hogy ma se hagysz üzenet, ma se hagysz táplálék nélkül minket, Uram, és csak így szeretnénk, Uram, azt, hogy így nyis ki, Uram, az eszünket, adj most a testünknek erőt abban, hogy itt tudjunk lenni, és, és hogy, Uram, a lelkünk is itt tudjon lenni, az értelmünk, a szívünk, Uram. nyis ki, Uram, a szívünket, te magad, Uram, Hogy, hogy, hogy meg tudjunk érteni és elfogadni téged. Tudom, Uram, hogy ránk bíztad ezt, de hogy kinyítsuk a szívünket előtted, de most én csak így kérem, Uram, hogy te segíts most ebben. gyere és te magad is nyitsd, Uram, ezt, mert mi sokszor gyengék vagyunk még ehhez is. Istenem, kérlek téged. Amen. Jó, olvassuk a 8-as fejezetnek a 11-es versétől, 15. -ösig. Kimentek hozzá a farizeusok is, és vitatkozni kezdtek vele. Mennyei jelet követeltek tőle, kísértve őt. Jézus lelkeméjéről felsóhajtva így szólt. Miért kíván jelt ez a nemzeték? Bizony, mondom néktek, nem adatik jelennek a nemzedéknek. Ezzel otthagyta őket, és ismét hajóba szállva elment a túlsó partra. De elfelejtettek kenyeret vinni, és mindössze egy kenyér volt náluk. Jézus figyelmeztett őket, és így szólt. Vigyázzatok, és óvakodjatok a farizeusok kovászától, és a heródás kovászától. Menjünk a 11. verse. Kimentek hozzá a farizeusok, és mennyei jelet követeltek tőle kísértve őt. Két gondolatot szeretnék ehhez fűzni. Az egyik az, hogy eszembe jutott egy gyének, ami annak idején nagyon ment a magyar tévében. Még lehet, hogy Matt is talán ismerte mert ugye akkor költözött Magyarországra, de talán ti is ismeritek néhányan. Úgy szól az ének, Isten, hogyha létezel, hogyha hallasz, hogyha látsz, válasz nélkül ne hagyd ezt a fájdalmas fohászt. Ez egyébként akkor menő, ilyen nagykor menő, jó kis rock adták elő, stb. Viszonylag ilyen látos stílusban, és az egész set elénekelte egy ifjúsági csoport, és akkor, akkor már ott volt valaki, egy vezetőjük, aki azt mondta, hogy ne úgy énekeljétek, hogy Isten hogyha létezel, hanem Isten aki létezel. Mert egy népszerű ének volt, de azért mégse úgy énekelt hogyha, hanem énekeljétek úgy, hogy aki létezel, tehát hogy már biztos, hogy létezik Isten. És az egész, szerint miért is mondom el, mert ez nagyon jól tükrözi, ez a néhány sor, azt a fajta gondolkodásmódot, ami szerintem nagyon sokszor megnyilvánul a világban, bennünk is néha, Hogy, hogy Uram, ha létezel, hogy ha, ha te tényleg szeretsz, ha te tényleg, akkor bizonyos elvárásokat támasztunk Istennel szembe. Bizonyos elvárásokat támasztunk Istennel szemben. Támasztunk Istennel szemben. A farizeusok kimentek, ugye? Letesztelni Jézus. Na, hogyha, hogyha te vagy az, akkor mutasd meg magad. Lehet, hogy a másik szándékuk is volt nekik, az, hogy, hogy na, akkor most akkor csináljon most itt hirtelen valamit, és akkor... akkor megvádoljuk Isten káromlása. Nem tudom, már biztos nagyon sok ilyen hátsó gondolatuk volt. De ha ráfokuszálunk arra a kérdésre, hogy, hogy sokszor Istent a világi ember próbára akarja tenni. Uram, ha létezel, akkor, akkor, akkor, akkor intézd el nekem. Sőt, hogyha azt mondom, hogyha valamim nem jött össze, akkor azt mondom, hogy Isten, hogyha léteznek, akkor ezt nem engednének. Tehát egy ilyen nagyon egyszerű kérdés alapján próbálják meg eldönteni Isten létezését. Ha most, akkor ez most itt sikerül, akkor, akkor, akkor elhiszem, hogy van Isten, ha nem sikerül, akkor nem hiszem, hogy van Isten. És az egész kicsit olyan, olyan hatása van az egésznek, minthogyha egy ilyen kis cirkuszi majmot tesztelnénk le, hogy na, vajon sikerül -e neki mondjuk azon a golyón végig, vagy egy kis cirkuszi kutyát, nem tudom, azon a golyón végig, mennie, vagy nem sikerül. Tehát sokszor úgy érezzük Istennel, vagy legalábbis a világ ember úgy érzi az Istennel való kapcsolatát, hogy oké, okay, lehet, hogy van, meg lehet, hogy mindenható, meg stb., de akkor, akkor én most innen magasról nézem őt a lelátón, aki ott egy kis pontként küzd. Ez egy nagyon rossz látás Isten felől, mert Isten, aki mindenható, Isten, aki hatalmas, Isten, aki gyönyörű, Isten, akit lehet keresni, el lehet indulni, nem egy ilyen ö, kemény szívvel, hogy na, akkor lássuk, mit tudsz a csike, hanem, hanem egy olyan, olyan szívvel, hogy uram, keresni akarlak téged, meg akarlak érteni. Teljesen más az egész. Ez a, ez a szív, kétféle szív van ebből a szempontból, ugye az egyik, aki, aki le akarja tesztelni az egészet, és, és egy lekicsinli alapból Istent, és kemény felé alapból feltételeket támasz. A másik pedig azt mondja, hogy uram, keresni akarlak téged, mert... mert, mert... Mert keresni akarlak, és ez egy nyitott szív. Ö, Jónás jele. Ö, bocsánat. Azt mondja Jézus, ugye, hogy nem adatik jel ennek a nemzetségnek. És ezzel ott hagyta őket. A Lukács evangéliumában, hogyha olvassuk, akkor azt írja, hogy, hogy Jónás jele. Nem adatik más, csak a Jónás jele nekik. És mi uh, is ez a Jónás jele? Jónás, mondjuk, kétetek, hogy tanítsunk az Ócszövetségben, ugye? Elküldte Isten őt Ninivébe, hogy prédikáljon az embereknek, és a Jónás lett gyakorlatilag nagyon egyszerű dolog: térjetek meg. Ennyi a Jónás jele. És mit csináltak a Ninivei férfiak? Megtértek. És uh, azt írja róla a Lukács evangéliumában, amikor pedig egyre nagyobb sokaság gyülekezett hozzá, elkezdett beszélni, ez a nemzedék gonosz nemzedék jelet követel, de nem adatik nekik más jel, mint a Jónás próféta jele. Mert amiképpen Jónás jellé vált a nidiveik számára, úgy lesz az emberfia is jellé ennek a nemzedéknek. Megjegyzem, van egy ö, párhuzam, ugye Jónás és Jézus között, abban a tekintetben, hogy Jónás is ugye a halgyomrában volt, és úgymond onnan jött ki ö, élet élő emberként. Jézus is ugye harmadnapon föltámadt a halottak között. Tehát ez, ez is egyfajta jel. Ez egy ilyen párhuzam. Tehát több párhuzam van ö, Jónás és Jézus között. És Jézus is hirdett, hogy térjetek meg Dél feltámad az ítéletkor a nemzedék férfiaival, és elítél őket, mert ő eljött a föld végső határáról, hogy meghallgassa Salomon bölcsességét, de íme itt nagyobb van Salomonnál. A ninivei férfiak feltámadnak az ítéletkor ezzel a nemzedékkel, és elítélik, mert ők megtértek Jónás peridikálására, de íme itt nagyobb van Jónásnál. Ez ugye... Elgondolkodta a dolog, hiszen az evangéliumokban rengeteg olyan jel van. Maga keresztelő János kérdezi azt, hogy, hogy ugye, mikor a börtönben van, hogy vajon tényleg Jézus az a Jézusa megváltó, akit mi annyira vártunk. És akkor mondja Jézus, hogy üzenjétek meg Jánosnak, hogy a, a vakok látnak, a, a bénák életrekelnek, halottak, föltámadnak. Ugye, mert ez tipikusan a messiásnak a jele volt proféciák alapján, ezeknek kellett beteljesedni annak a valakinek, aki úgymond a messiás, és Jézus a messiás. Tehát nem igaz teljes mértékben az, hogy, hogy Izraelnek nem adatott jel. Viszont annak a szívnek, amelyik, amelyik mindenféle csodát követelt, és, és újból és újból próbára akarta tenni Istent, És miért nem látták ők meg? Nem azért, mert nem mutatott Jézus elég csodát, nem, nem azért, mert nem volt elég mutatvány, hanem azért, mert kemény volt a szívük. És a kemény színvre a, ezeknek a valásos embereknek, akik ismerték az írásokat, az volt a legegyértelműbb jel, hogy Jézus gyakorlatilag a Jónás jelével, vagyis, hogy meghal és feltámad, és hirdeti a megtérést. Erre be kellett volna nekik ugrani annak a párhuzamnak, már csak alapba, hogy igen, Jézus előképe volt ugyanaz Jónás, és ugyanaz történik most meg, mint Jónás korában. Tehát a kemény szívre, ugye ez az ítélet sajnos az, ami következik, hogy, hogy ott volt előtted minden tudás, meg volt elő neked minden tudásod, és azzal neked Tudnot kell kezdeni valamit. És nem azért nem tudsz kezdeni vele valamit, mert, mert nincs elég ismeretet hozzá, vagy akár nem ismerték volna talán ezek a farizeusok is írástudók az írásokat, hiszen azért voltak írástudók, mert ismerték. Nem ez volt a gondjuk, hogy ismerték vagy nem ismerték, hanem az, hogy kemény vagy puha volt-e a szívük. És mivel kemény volt a szívük, ez Ez az áldás, amit e, ugye tudták az írásokat, és áldás lehetett volna számukra, hogy ismerik az írás, és rögtön észrefeszik, Isten tényleg ott van, ott észrevettük a párhuzamot, de jó, hogy elküldte egy Jézust. De nem ez történt, hanem kemény volt a szívük, és állandóan tesztelgették Jézust. Ja, akkor ö, olvasnám a 13-as verstől még egyszer. Ezzel ott hagyta őket, és ismét hajóba szállva elment a túlsó partra. De elfelejtette kenyeret vinni, és mindössze egy kenyér volt velük a hajóban. Jézus figyelmeztette őket, és így szólt, Vigyázzatok, óvakodjatok a farizeusok kovászától, és a heródes kovászától. Hú, ezek a, mi, mi a kovász? A kovász az egy olyan anyag, amit ha összeteszel egy másik anyaggal, akkor arra az anyagra kifejt bizonyos hatást elkezdi átformálni ezt az anyagot. Ugye miről van szó, kenyeret régen úgy csinálták, hogy fogták a kovászt, és beletették a liszbe, összegyúrták vele, és az egész átalakult, megkelt, és átalakult, átformálta az anyagot a kovász. Hasonlóan működik az élesztő is. Am amúgy egyébként maga az egész egész anyag, a mennyiségét tekintve, az csak egy kis rész volt a kovász, és mégis, mégis teljesen át tudta formálni az egésznek a struktúráját, teljesen át tudta az egészet alakítani. És Jézus arról beszél, hogy a farizeusok kovásza és a herodes kovásza, más evangéliumokban a szadduceusok kovászát említi. Majd ezt is elmondom, hogy ez mit jelent A farizeusok kovásza az ugye akkoriban a vallásos színezetet, a vallásos szabályoknak való megfelelést jelentette, vagyis azt, hogy, hogy tedd ezt, fizesd be a tizedet, sőt még abból is hagy tizedet, amiből Isten nem kérte, sőt még tegyél olyat is, amit amit egyébként Isten se mert ez így van rendben, mert azt azóta szépen továbbfejlesztettük, és ezt tett szépen így és így és így. És az egésznek kialakult egy ilyen szinte mindent leszabályozó vallásos követelményrendszere. Nem szabad, ha én tanítok, csak egyet léphetek előre, mert, mert, mert, mert, mert Jézus se lépett valószínű sokat, amikor tanított, sőt a hajóban nem lépkedett. Tehát, hogy ilyen bugyutaságokat alakítottak ki. És ez ki lehet, ezt a, ezt a fajta, tehát magát a vallások iránti vonzódást, azt ma is észre lehet venni nagyon sokabban. Észre lehet venni. Mondjuk először, most ha azt nézem, hogy Magyarországon, Talán a lakosságon a kis százaléka vonzódik ugye a kereszténységhez, mondjuk a katolikus vallásokhoz. Még nem kis százalék azért, de inkább az emberek nagyobb része. Ha azt nézzük, akkor főleg a mai időkben, így az utóbbi mondjuk 20 évben, egyre inkább az ilyen keleti vallások felé orientálódik. Buddhizmus, különböző ilyen hinduista, Van már, ugye, különböző helyeken vannak iszlám helyek is, mert ezek hiszen szépnek, olyan rendezetnek tűnik. Az egyik olyan, olyan kis, és, és olyan kicsit egzotikus, és olyan jónak tűnik, hogy á, az eddigi az nem jött össze, ugye a papok azok hülye, hülyék, hülyeségeket mondanak mindig, az élet az, az nagy. Nem mondom ki, hogy micsoda próbáljuk meg, mert az olyan, olyan különlegesek, meg kis, kis ferde szeműek, és mindig mosolyognak, meg összetett kézzel meghajolnak egymás előtt, valami olyan érdekes az egész. Aztán persze, amikor valaki belekeveredik ezekbe a dolgokba, akkor, akkor átformálódik a személyisége. Csak de találkozol egy ilyen emberrel, akkor nem egy, nem egy szabad embert látsz, hanem, hanem aki, aki szabályokról kezd el beszélni, aki, aki mindenféle Kiderül, hogy zűrök vannak olyan értelműen az életében, hogy, hogy a családját mondjuk ott hagyta, nem szereti őket, tehát, vagy éppen beszól embereknek, meg, meg sablonokban gondolkodik, és, és nem lehet vele értelmes dolgokról beszélgetni. Kovász. Még egyszer visszatérve. Mit jelent ez? Az azt jelenti, hogy ha te ebbe belekóstolsz, az ilyen vallásos dolgokba, akkor azt jelenti, hogy ez nem csak olyan, hogy jó, belekóstoltam, aztán kiköpem, és megyek tovább, hanem annak igenis hatása van az életedre. Az azt jelenti, hogy ha te elkezdesz ilyen szabályi rendszerbe valahogy ö, elmenni, tudom, valakit nem ez vonz, de valakit meg igenis ez vonz. És az meg, ö, akkor elkezd rád hatni, és nem múlik el hatás nélkül. Ö, Istennek meg kell, hogy szabadítson ettől az ilyen ö, problémáktól, amik ezeket a vallásos dolgok tehetnek rá. Itt egyébként még nagyon durva, mert például Oroszországban nagyon nagy vonzereje van az adventista tanításnak, ahol ilyen kaját egyél, ne, ne egyél húst, akkor, akkor csak ilyen, ilyen, ilyen képeket nézegethetsz, csak így öltöz. És, és hihetetlen, az emberek tudjátok, hogy hogy indulnak el ebbe. Egy életmód, egy életmód előadásként hallgatják, hogy ó, milyen cuki, milyen, milyen klassz, mert ők, ők tudnak ilyen, mit tudom én, csak zöldségből ilyen fasírtott meg olyan, stb. Csak milyen jó pofák, meg stb. Csak ugye ezek idővel behálózzák és megyünk mindig egy lépéssel tovább, és akkor már azt veszed észre, hogy ez egészben benne vagy nyakig, és, és egy ilyen megkeseredett arcú ember vagy, aki már te magad is a másiknak is csak annyit tudsz mondani, Tesehetsz se, te húst, mert elkárhozol. Szóval, tudod, ez, ez be, hatással van az életedre, ettől kovász, hogy kicsinek tűnik, de igenis nagy hatása van. Ez a farizeusok kovász, a vallásos ö, ö, dolog. Gondolkodtam egyébként, hogy a Golgotában milyen ilyen vallásos ö, dolgot lehet ö, mostanában felfedezni. Én azt mondom, imádkozzatok azért, hogy maradjon így, mert talán annyira nincs ilyen, Ilyen nagyon vallásos ö, ö, színezet, vagy vallásos pont, ahol azt mondod, hogy ó, most kezdjünk egy bizonyos szakást fölvenni, és akkor nem tudunk, vagy nem is, nem is akarunk tőle eltántorodni. A óvakodjatok. Azt mondja Jézus, óvakodjatok a kovásztól. Ugye? Az, az nem azt jelenti, hogy, hogy próbált ki, és ha nem tetszik, akkor akkor, akkor hagyd ott, mert rá fogsz úgy is jönni, hogy, hogy nem jó. Nem azt mondja, hogy óvakodj tőle, ez a szóhasználat. Az azt jelenti, hogy elkerülni, és megakadályozni, elé, elé, elébe menni annak, hogy ne kerüljek vele kapcsolatba. Ezt használja Jézus, ezt a szót. Tehát ez egy, ez egy olyan szó, ami igenis tilt, hogy ne, ne menj oda, ne menj oda. Nem menj oda. Nem azt mondja Jézus, hogy, figyelj, próbáld ki, tudod, majd úgyis bele, meglátod, hogy nem jó. Nem, azt mondja Jézus, hogy nem menj oda. Másik ilyen kovásza, a Heródes Erről egy kicsit e, szeretném kifejteni azt a dolgot. Ki is volt Heródes? Ugye a Heródes dinasztia, ezek, e, hát mondjuk úgy, hogy a rómaiakat igen e, tisztességesen kiszolgáló, Hát, talán nem is, nem is voltak ők, vagy nem teljes mértékben zsidók, de zsidó királyként kezdték, aztán szépen felszabdalódott nekik, ugye már a harmadik heródes, az már nem is király, hanem csak negyedes fejedelem, mert már, ilyen, már csak egyre kevesebb terület tartozok hozzá, amiről viszont rendkívül híresek voltak, hogy hihetetlenül szeretek enni, nőzni, meg minden egyéb bűnbe benne lenni. Ezek a tipikus... Van egy ilyen szó, ez a carpe diem, tehát ez az ez a éjamának emberei voltak. éjamának hogy gazdagodj meg, nyomd el a népet, te magad éja a kiskirályként, és a többit meg tud le. Tehát ez, ez volt az ő életmódjuk, és hogy, hogy jönnek össze a szadúceusokkal, kik is a szadúceusok, másik evangéliumból olvasni, mert azért mert fogjátok valószínűleg olvasni, hogy Heródes kovásza, vagy Szaudúceusok kovásza, azok meg olyan vallásos emberek voltak, akik azt mondták, hogy mi már annyira szuperak vagyunk a vallásban, hogy mi már azt is tudjuk, hogy nincs feltámadás. Hát, az már nincsen, és stb. Tehát ők már egy kicsit eljutottak erre a pontra, ugye ami hirtelen a 20. század közepén is felfedezték Leninék, hogy nincs Isten, ugye? Azt mondták, hogy nincs Isten. Hogy erre eljutottak, és élj a mának, nincs Isten, legyél, élj a fizikai ö, életben, élj a mának, és, és csajozzál, és igyál, egyél, és, és, többi, és a többi, joint hozzá. ezt csinálj, nyomassátok, ami belefér. És, és ez, ez, is, ez is ugyanilyen, erre és azt mondja Jézus, hogy ez egy kovász, kóstolj csak bele, kóstolj csak. elkezdi átformálni az életedet, tehát ne kóstolj bele. Ha azt akarod, hogy, hogy ne formálja át az életedet, akkor ne, ne is érintsd ezek, ezek ilyen területek, ami ebben sokszor becsapós, mi úgy gondoljuk, hogy ez a kettő áll egymással ellentétben. A vallásos ember meg a meg az ilyen kicsapongó mának élő ember. Van egy, van egy srác, aki állandóan Lövi magát, hiszik vagy akármi. X nője van. Van egy srác, egy másik, aki, aki e, valahol Zalaszántón a butha mi, mi az, Krishna farmon él, és még a tehenet is üdvözli reggelenként, és azt gondoljuk, hogy ezek ellentétben állnak egymással. Nem. Nem. Nem jó. Nem, nem ez a világkép. Mert ezek mind... Istennel állnak ellentétben ketten. Ezek Istennel állnak ellentétben. Ami Isten mit mond? Ő azt mondja, hogy meg akarlak téged szabadítani. Ez a kettő, mind a kettő megkötözi az embereket. Ez mind a kettő megkötözi. Isten meg akar szabadítani. Ez mind a kettő eltávolítja Istentől az embereket, a vallásos is, meg a mának élő is. Míg a Jézussal való kapcsolat arról szól, hogy én vagyok az életkenyere, gyere, egyél, legyél velem közösségbe gyere, és, és megszabadítalak téget és új és örök életet adok. Ez a kettő áll ellentétben. És uh, hagyd hagy mondjam meg nektek őszintén, hogy, hogy engem is uh, engem talán inkább, ami a, a mának élés, uh, tud sokszor uh, megfertőzni. Vagyunk egy céges bulin vagy akármi, akkor, akkor, uh, akkor Elkezdik mesélni az emberek, vagy mondjuk elmegyek valakihez, és akkor tök jó nagy háza van meg ilyesmi, és tudod így elkezd megkísérteni, hogy hú, te nekem is ilyen jó lenne. Ha ilyen nagy házam lenne, meg ilyen izé egyben nyilós olyan garázs, amiben beállsz tudod, és csak leporod a cipődet, és belépsz a szobába, és milyen jó lenne, és tényleg. És elkezd az agyam ebbe fordulni, és beszippantja az embert ez, a, ez az anyagiasságnak való élet, és, és közben elfelejtem azt, hogy mennyi mindent Mennyi mindent köszönhetek Istennek, és, és talán lehet, hogy az az embernek, lehet, hogy ilyen garázsa van, hogy egyben nyílik a ö, bejárójával, de, de lehet, hogy nincs kapcsolata Istennel, akkor az utolsó napon hol lesz, és akkor hogy van az ő élete már most is. Nem, nem, nem egy boldog élete van. Jó, menjünk tovább a 16-os versre. Erre tanakodni kezdtek arról, hogy nincs kenyerük. Amikor Jézus ezt észrevette, így szólt hozzátok. Még tanakodtok azon, hogy nincs kenyeretek? Hát még mindig nem veszitek észre, és nem értitek? Még mindig olyan kemény szüvek vagytok? Van szemetek, és mégsem láttok? Fületek is van, és mégsem hallotok. Nem is emlékeztek? Amikor az öt kenyeret megtörtem az ötezernek, hány kosarat szedtetek tele kenyérdarabokkal? Így feleltek, tizenkettőt. És amikor a hét kenyeret törtem meg a négyezernek, hány kosarat szedtetek össze te, te, darabokkal, Ezt mondták hetet. Erre Jézus megkérdezte. Még mindig nem értitek? Jézus. elkezd a far... Mi a szitú? Mennek megint a hajóba. Ez a tipikus, ugye ide egy-két part közötti menetrendszerinti tanítvány rá, járattal mennek. Szerintem egy fantasztikus dolog volt egyébként, hogy... Ott volt ez a tenger, és tudod, beültök egy hajóba, akkor az egy, az egy teljesen elizolált hely, és Jézusnak azért volt szüksége, hogy a tanítványokat hajóba ráncsa, és gyertek, menjünk, mert ha kiszállt Jézus a partra, ebben az időszakban már olyan népszerű volt, rögtön ott volt valaki. Tehát az, hogy a tanítványokkal kettesbe közösségbe, vagy 13-asba közösségbe tudjon lenni, annak a hajózás egy kifejezett praktikus módja volt. Ha ülnek, egy kenyerük van, Jézus mondja, hogy óvakodjatok a farizeusok kovászától, erre ezek azt mondják, ah, oh, csak egy kenyerünk van. Szóval <kül> gondolkodtam egy hasonlaton, de megpróbáltam egy durva hasonlatot hozni. Ma, hogy mondjam magam ebbe a hasonlatba? Nem, metet, metet, metően jó legalább nem alszik el, hogy róla mondom a hasonlatot. Metet fölhívja vény, az apukája, hogy meghalt kerol az anyukája. És erre Matt, ugye tudod, meghalt anya. Met meg elkezd rajta gondolkodni, anya, meg kell húznom az anyát a keréken. Tudod, anya savart. Meg kell húznom a keréken. Érted? Tehát ez ilyen gáz lehetett Jézusnak, hogy arról beszél, tanítja őket, hogy óvakodjatok a kovásztól ezek meg. Hát ja, tényleg nincs kenyér. Tehát egy fontos dolgot üzen neki Jézus, és abszolút, abszolút el se jut az agyukig az, hanem elkezdenek azon gondolkodni, nincs kenyér. Érted? Tehát ez, ez valami döbbenetes. És akkor, akkor mit, mit, mit, mit gondolhatott Jézus? Vagy milyen érzés lehetett Jézusnak? Érted, hogy Beszél nekik, nekik a, a, egy csodálatos dologról, egy olyan tanítást kapnak, ami, amit személyesen tőle kapják meg. És ők, ők még, mindig a, még mindig azon gyötrődnek, hogy a van kenyér, van, vagy jó, van, nagy nincs kenyér, lesz mit ennünk, vagy nem lesz mit ennünk. És ezért Jézus ezért szidja le őket, használjunk nyugodtan ezt a kifejezést, hogy ne, ennyire, ennyire A hasatok körül forogtok. Ennyire arról szól nektek az egész történet, hogy most le, hogy lesz a holnap? Lesz enni, ne, nem lesz mit tenni. Én gondoskodok nektek mindenről. Hát hány kenyeret szettetek össze? Gondoskodok. Nem értitek még mindig azt, hogy keressétek először az Isten országát, és majd minden hogy Én gondoskodok nektek arról, hogy legyen mit tennetek. Bele vagytok pörögve az egészbe, hogy, hogy, hogy, hogy, hogy lesz-e kenyeretek, lesz-e mit ennetek. Nem értitek meg, hogy én erről gondoskodok? Fogjátok már fel, hány példát mutattam, és Jézus ezt mondja nekik. Ti ne ezzel foglalkozzatok, ne körülpörögjetek. Arra figyeljetek, ami a a el, ami, ami a lelketeket menti meg, a lelketeket táplálja. Arra figyeljetek, ugye? És... Én is ö, őszinteséget most küzdöttem magamban ezzel a dologgal itt ö, tanítás előtt, mert munkahelyemen rendkívül nehéz helyzet van, sok a munka, és ö, ö, azok olyan dolgokért, amiket mások helyett tettem meg, azokért nem elismerést kapok, hanem, hanem majdnem én kerültem bajba. Sőt, hát lehet, hogy még abba is vagyok, csak nem tudok róla, nem tudom, de Isten keze ott van velem és majdnem ezen kezdtem el pörögni az utóbbi időben, nem csak most, hanem így az utóbbi időben, hogy így lesz, hogy lesz, hogy csináljam, stb. És bevalom őszintén, hogy ilyenkor Isten, az Istennel való közösségtől veszem el az időt, amikor, amikor ott még este is gyorsan megnézem az e-maileket, válaszolok rá, vagy minden, telefonálok. És ez nem jó, nem jó, mert Isten gondoskodik erről. Persze van, amikor meg kell valamit tenni, de... Amikor már az ember csak azért, mert hú, ha ezt most nem teszem meg, akkor hú, lemaradás lesz, meg gond lesz, majd biztos mondani fogják, hogy gond, meg stb. És jó, hogy nekem is szól ez a tanítás, igaz? Mert nekem azt mondja ez a tanítás, domonkos, ne kezdj ma el este begőzölni. Megvan mindennek a maga ideje. Menj el dolgozni, és akkor dolgoz. Amikor este hűvös alkonyatkor beszélni akarok veled, akkor gyere, nyisd ki a Bibliát és mondd el, hogy mi van a szívedben. Ez, ez egy fantasztikus dolog, mert Isten igenis gondoskodik, Isten igenis gondoskodik azokról, amik uh, szükségesek számunkra. Nem arról, amit mi elképzelünk, hogy mi úgy gondolunk, hogy szükséges, ami tényleg szükséges, arról gondoskodik, Isten. Igen, szóval másik dolog, ha így ezt kérdésként fogalmazom meg, hogy, hogy te, is, te is gondolkodj el azon, hogy sokszor van-e úgy, hogy, hogy túlpör, túlpöröksz olyan dolgokat, ami, amit nem kéne túlpörögni, amit ott kéne hagyni, mert arról Isten gondoskodik, és, és Isten majd helyette akaradni egy olyan, olyan közösséget, egy olyan időt, amit bele tudsz tölteni. Jó, menjünk a 22-es verstől. A 26-osig. Amikor Bécshaidába érkeztek, egy vakot vittek hozzá, és kérték, hogy érintse meg. Ő pedig a vakot kézenfogva kivezette a faluból, aztán szemére köpve rátette a kezét, és megkérdezte. látsz -e valamit? Az felnézett, és így szólt. Úgy látom az embereket, mintha fákat látnék, amint járkálnak. Aztán Jézus ismét rátette a kezét a szemére, ő pedig körülnézett, és meggyógyult, tisztán látott mindent. Jézus ekkor hazaküldte őt, és azt mondta, Még a faluba semybe. Hát ugye ez egy újabb nyálas történet, ha úgy vesszük, mert a múltkor Zsolti tanította a süketnéma a meggyógyítását, amikor Jézus ráköpött a kezére, és megérintette a a nyelvét ezzel a nyálas kezével és ez egy érdekes dolog gondolkodtam rajta, hogy, hogy ez mi is lehet, hogy először is kivezette őt a faluból és, és ez egy, ez, szerintem ez egy nagyon személyes dolog volt, hogy, hogy itt nem arról van szó, hogy, hogy csupán meggyógyítja azt a vakot, hanem igenis elviszi őt, elviszi őt egy helyre ahol kettesbe lehetnek, és, és ott mondjuk úgy, hogy nem csak meggyógyítja, hanem több mint gyógyítást végez volt, még tanítja is valamire. Még tanítja is valamire. Nyállal ugye megköpi a szemét, ez egy érdekes dolog, hogy mintha, ha nagyon profán akarok lenni elsőre, úgy tűnik, mintha Istennek is azért ugye kellene egy kis segédanyagra, egy kis kenőanyagra, lenne egy kis szüksége ahhoz, hogy igazán jó menjen a dolog, mert az úgy, úgy, van, úgy van rendben, vagy mint az ultrahang, ugye, hogy jó legyen az átvitele, egy kis zselével meg kell kenni. Nem, hanem én azt hiszem, hogy ezzel Jézus tanítani akarta őt. Mégpedig arra, hogy az élet, a beinduló élet a te szerveidben, a szemedben, a, a, az egész testedben, az egy áramló nedvesség. Ez, ez eddig, eddig még csak biológia, de hogyha Visszatekintünk arra, amit az egy Mózesben az ember teremtésével kapcsolatban mond Isten, hogy ott van az a por, gyakorlatilag por, abba beleleheli Isten a lelkét, és, és életre kell, úgy keletkezik, úgy születik meg az ember, úgy teremti meg Isten az embert. És ez egy, ez egy sokkal bensőségesebb kapcsolat isten-el, ugyanis az, itt már azt jelenti, hogy én adom magam érted, hogy te meggyógyulj. És, és ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy, hogy nem csak egy erőt közvetítek feléd, nem csak egy, egy ilyen távgyógyító vagyok, aki most így ráteszem, és akkor átmegy az energia, és, és akkor most már látsz, hanem én ott vagyok veled. Én ott vagyok veled. Tudom, ez most a köpés az, az, az egy érdekes megnyilvánulása ennek, de, de mindenképpen arról van szó, hogy Isten ből jön létre az élet, Istenből jön létre a gyógyulás, ő maga jelen van, az ő jelenléte az nem egy energia, hanem ő személyes jelenléte az, amikor valaki életre kell, amikor megteremti az embert, amikor valaki meggyógyul. Ugye mit gondoltok, ez a vak, ez születését fogva vak volt, vagy megvakult csak? Ricsi? Van tipped pedrá? Ruzsi? Miért? Megvakult, igaz? Azért, mert ugye azt mondja, hogy látom az embereket járkálni, mint a fákat. Akkor már valószínűleg korábban látott fákat. Tehát az azt jelenti, hogy, azt jelenti, hogy valószínűleg látott korábban és ami nagyon érdekes, hogy, hogy hogy hogy történik ez a gyógyítás. Nem mondom őszintén, én elég feledékeny vagyok. Minden evangéliumot visszaolvastam elolvastam már, de nem tudok olyan gyógyítás, nem emlékszem most még egy olyan gyógyításra, ahol az történne először, hogy félig meggyógyítja, és utána teljesen. Nem tudom, mert neked eszedbe jut ilyen? És, és miért, miért van ez? Miért van ez? De ha lenne más, akkor is végül is aktuális lenne a kérdés, hogy miért van ez? Fáradt volt már Jézus is, és nem jött olyan jól össze. Vagy miért, miért van ez? Nyilván nem ez, hiszen Isten nem így gyógyít, hogy esetleg összejön, esetleg nem. Tehát, hogyha Isten azt mondja, hogy meggyógyulsz, úgyis meggyógyulsz, ha meg nem, akkor meg úgyse. Hanem szerintem ezzel megint csak tanította ezt az embert. Mire is? Arra, hogy rátette ugye a kezét, és, és ez az ember elkezdett látni valamit. De még nem látott élesen, csak úgy, úgy olyan homályosan. Gyakorlatilag ilyen, ilyen hogy szokták az ilyet nevezni, az ilyen szellemlátása volt neki, amikor látja az alakokat múlva, mint mintha te nagyon hunyorítasz, de nagyon-nagyon-nagyon, és még akkor is egy teljes üvegen keresztül nézel, és úgy látod nagyjából, hogy valaki ott megy, jobbra, balra, ő megáll, messzebb van, távolabb. És gondoljuk bele magunkat embernek, az embernek a helyzetébe. Ugye... Ez már egy hatalmas ö, különbség ahhoz képest, ami addig volt, addig vak volt. Tehát nullát, semmit nem látott. Akkor elkezd már látni ilyen valamit, és ö, megkérdezi Jézus, tulajdonképpen azt kérdezi tőle Jézus, hogy jó, ez így neked? Oké, okay, oké, okay, már így? Te mit mondtál volna? Nem. Ö én mindig gondolkodom magamon, mert én hajlamos vagyok. Sokszor azt mondani, Hogy oh, jó, oh, jó, már ez így jó. Oké, okay, már ez így, ez így már. meg még nem tökéletes, de már annyira örülök annak is, hogy inkább azt mondom, jó, izé, nem, nem, de el kell felejteni. Én, én sokszor jártam egy autószerelőnél, vagy végén autószerelőnél, hogy jó már jó lesz az út, csak így működjön, utána azért nem működött olyan jól, akkor már bántam, hogy azt mondtam, de lehetek igényes. azt mondom, hogy oké, okay, jó, de, de még az létszíves, még azt csináld meg, és akkor tényleg jó lesz És, és Isten ugyanezt az igényességet kérdezi meg tőlem, hogy, hogy velem, itt vagyok, neked. Megmutattam, hogy teljes közösségbe vagyok, ráköptem a szemedre. Teljes közösségbe, odadom a magam érted. És, és elkezdek átformálni. Jó, ez így neked? És nagyon sok szerintem keresztény azt mondja, hogy én már eljutottam egy, egy szintre, eljutottam egy szintre, Én már hiszek, megtértem, bemerítkeztem, olvasom mindig a Bibliámat, de köszi, jó így. Köszi, jó így. És nem azt jelenti, hogy, hogy baj az, hogyha valaki e, ilyen, ha ezen a szinten van, hanem e, Isten tovább akar vinni. Isten tovább akar vinni. Isten formálni akar, tökéletessé akar formálni téged. Félig tökéletesen elég elégedj meg. Erről szól ez a történet. Ne egy meg a félig tökéletesre, jelen van Isten, Istennek hatalma van mindenre, és Isten csak kérdezi tőled, hogy megelégedsz-e így, vagy tovább akarsz menni. És én 2004-ben elkerültem Vajtára az egyik nyári biblia, nem biblia, hanem családos hétre. Az első volt, amire mentünk, és akkor so, addig csak így eljártunk a Golgotába, és jó volt mert nagyon jó volt Greg tanítása, olvastuk az igét, és töltekeztünk, és, és, és, és meggyógyultunk ahhoz képest, mert meg voltunk verve előtte, és, és nem kaptunk igazán bibló jó tanítást, a jó, legjobb tanítás is az volt, hogy nem menj ide, ne menj oda, stb. És, és elkezdtünk életre kelni, elkezdett elindulni bennünk valami, és akkor ott azon a nyáron hallottam egy éneket, ami azt jelent, ez a, a, a mesterkeze, vagy a agyagos keze éneket. És, és ott az, az nekem egy kérdést tett fel bennem, hogy mikor énekeltem, ez nagyon jó dallama volt, de énekeltem azt az éneket, és így belém jött ez a kérdés, tényleg azt akarom, hogy Isten engem formáljon? Te tényleg biztos vagy te ebbe? Azt akarod, hogy, hogy, hogy ennél töve, tovább? Van tovább? Akarod? Akarod? És, és akkor, akkor valahogy úgy álltam Isten előtt, így először így megdöbbenve, hogy Oh, oh, oh, oh, oh, hát... És uh, tudod, ezzel a szóval... Uh, uh, uh, akarom, pe, persze, akarom. Tehát ezzel, ezzel. De egyre inkább Isten ezt többször feltette ezt a kérdést nekem, hogy akarod-e. És, és remélem, hogy Isten ki is fogja ezt bennem formálni. Mert én azt gondoltam, hogy ez egy hónapám, de nem egy hónap, hanem az évek. Meg még több. Még egészen jó pap holtig, ugye? És... Uh, Csak a kérdése Istennek, hogy mert lehetséges, lehetséges az, hogy, hogy téged tovább vigyelek, csak te akarod-e ezt. És szerintem ez egy biztató példa a vaknak a gyógyulása. Tudjátok, ha, valakinek, ha valaki vak, akkor, akkor jó, azt mondjuk rá, hogy oké, okay, abban az időben azért kiált a koldulni, jutott neki valami kicsike, de mégiscsak vak volt, és csak kicsike jutott neki, de hogy... Kinyílt a látása, tiszta lett a látása, az rögtön egy felelősséget is jelentett számára, hogy te most már nem csak egy egyszerű vak vagy ott a sarokba, akinek néha dobnak valamit, és nem is fogyasztasz sokat, mert úgyse néz, tehát ugye elveget de most már látsz. Most már egy teljes értékű ember vagy, most már nagyobb felelősséged van, úgymond rázósabb helyzetben vagy benne. Ha úgy tetszik, ebből az oldalból megvilágítva, látsz. Nagyobb lehetőségeid vannak, de nagyobb kihívásaid is vannak, ha így tetszik. És ö, Isten ezt kérdezi meg tőled, hogy akarsz-e tisztán látni? Akarsz-e előrébb menni, vagy, ö, vagy, jó ez így neked? vagy jó ez így neked? De én azt gondolom, hogy ez egy biztatás, ami ebben a történetben van, hogy azért azt gondolom, hogy mindenki azt választaná értelmes ember. Értelmes szívű, értelmesítő ember azt választ, hogy igen, igen, uram, nem akarok ezen a szinten maradni, közelebb akarok hozzát menni. És uh, tudjátok, egyre többször uh, úgy tapasztalom, hogy azok az emberek, azok az emberek, akik közel vannak Istenhez, azok nagyon sokszor uh, azt maguk is azt kívánják, hogy még közelebb, még közelebb. És még többet, Uram. Tehát ez egy, ez egy csodálatos dolog, hogy, hogy az embert Isten formálni akarja, tökéletessé akarja tenni. Ja, imádkozzunk. Jézus, köszönjük neked azt, hogy te, te valóban az élet vagy. És olyan köszönjük azt, hogy Hogy te nem kobászt akarsz e, tenni belénk, de megszabadítani akarsz minket mindenféle, mindenféle e, kötözöttségtől, mindenféle olyan dologtól, ami eltávol, eltávolít csak tőled. Uram, és csak így, így imádkozom azért, hogy ide tesszük eléd az életünket. Ide tesszük, uram, eléd az életünket, és te magad végezd el, uram, a te gyógyításodat, uram, e, bennünk. Uram, és csak így imádkozom, Uram, azért, hogy legyen hitünk a hétköznapokban, a legnehezebb időben, és abban, Uram, hogy te, te azt mondtad, hogy figyeljünk először az Isten országára, keressünk először téged, és ne, ne legyünk, ne váljunk rabjává az élet gondjainak. Uram, köszönjük a te gondoskodásodat, hogy annyiszor megmutattad már a gondoskodásodat, és szeretnénk, Uram téged keresni, hogy, hogy meg tud gyógyítani minket, mint ezt a vakot. Hogy egyre tisztább legyen a látásunk, hogy ne egy fél, félig ö, keresztények legyünk, akinek van valami érintettsége, de, de nem akar tovább menni, hanem tudjunk, Uram, teljesen a tijeid lenni, teljesen tudjuk Uram, birtokodba venni engem. Istenem, kérlek, Te végezd ezt, Uram, el az életemben, végezd ezt, Uram, el az életünkben. Uram, simátkozom csak így oroszlányért most. Remélyatkozom azokért az emberekért, akiket elhoztál már, Istenem, ide, hogy, hogy te, egy útasduram az eszükbe azt, hogy, hogy sok értékes dolog van biztos az életben, de rá, nálad értékesebb semmiképpen nem lehet, és te vagy, az, te vagy az élet, nálad van az élet igéje, te vagy a, te vagy a szabadító, te vagy a megváltó. Uram, kérlek téged. Így jutasd eszükbe, Uram, azoknak a fiataloknak is, azoknak a srácnak is, aki módkor is volt. Uram, Te vagy az élet, Te vagy az út és az igazság. Kérlek, Uram, így ragyog fel, Uram, oroszlányban. Kérlek, Istenem, az Új Jézus nevében. Amen.